tot din psalmul 27, ne vom folosi de două versete care David le-a experimentat și ne le-a lăsat scrise în cartea Domnului. Versetul 7 și versetul 8 din psalmul 27. Ascultăm Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă -mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Subiectul acestui mesaj este reacția inimii noastre în fața situațiilor nefavorabile. David se afla în situații nefavorabile. Se afla în fața dușmanilor săi. Și în această situație, el a declarat, s-a adresat lui Dumnezeu, s-a rugat lui Dumnezeu, a comunicat cu Dumnezeu. Și versetul 8 ne spune că Domnul i-a răspuns la rugăciunea lui. Domnul a comentat situația în care el se află. Și știți ce i-a spus Domnul? Domnul i-a spus, caută fața mea! Caută fața mea! Și David a răspuns înapoi, fața ta o caut, Doamne! Am nevoie de tine! În fața dușmanilor, Vreau să văd fața ta, nu vreau să-i văd pe dușmani. vreau să te văd pe tine. Vreau, Doamne, pentru că Tu ești mai mare, mai puternic decât dușmanii mei. De această dimineață aș vrea să înțelegem că inima este cea care trebuie să cuprindă această atitudine și reacție față de vocea lui Dumnezeu. El spune, inima îmi zice din partea ta, aude din partea ta, caută fața mea. Aș vrea în această dimineață să înțelegem ce este inima. Bun înțeles nu se referă la inima fizică ci se referă la inimă ca centru și sediul ființei noastre. Inima care aduce împreună emoțiile noastre, rațiunea și duhul nostru. Și dacă am încercat să exprimăm ființa umană, prin trei cercuri, ați văzut această reprezentare mai de multe ori, trei cercuri care se intersectează unul cu celălalt, trup, suflet și Duh. Vom vedea că există o zonă care aparține tuturor celor trei elemente componente ale ființei noastre. Acea reuniune dintre trup, suflet și duh. Și acea reuniune este în centrul ființei noastre. Aceasta este inima care, pe de o parte, ascultă, primește, judecă. Și apoi emite decizii și toate aceste decizii se vede în comportamentul nostru, în acțiunile noastre, în reacțiile noastre față de situațiile concrete. Dar în special, în această dimineață, vrem să știm cum trebuie să reacționăm la nivelul inimii noastre față de situațiile nefavorabile prin care trecem în anumite momente ale vieții noastre. În inima noastră se procesează gândurile, dorințele, acțiunile, reacțiile noastre. În Proverbe, în capitolul 4, versetul 23, ni se spune că din inimă ies izvoarele vieții. Cu alte cuvinte, inima, centrul ființei noastre, este foarte importantă pentru că acolo se procesează toate lucrurile. Acolo este reuniunea dintre emoțiile noastre, rațiunea noastră și Duhul nostru. Și vom vedea? Că în acest loc al ființei noastre, central ființei noastre, sediul existenței noastre, acolo, de fapt, Dumnezeu vrea ca noi să lăsăm ca El să locuiască. El dorește inima noastră. Cuvântul Domnului ne spune, fiule, dă-mi inima ta! Pentru că dacă Dumnezeu are inima noastră, atunci are mâinile noastre. Atunci are ochii noștri, are gura noastră, atunci are întreaga noastră ființă. Și pentru inima noastră să dă o luptă în fiecare zi, cine să domnească? Sunt oameni care... Sunt neglijenți în direcția aceasta și nu înțeleg lupta care se dă în viața lor pentru a cuceri inima. Și poate că nu dau importanța cuvenită, dar noi trebuie să înțelegem că cine domnește în inima noastră, de fapt determină viața noastră și destinul nostru. Dacă Dumnezeu domnește acolo și El este Domn în inima noastră, domnia Lui Dumnezeu se extinde în veșnicie peste viața noastră și ființa noastră. Aș vrea să înțelegem ce este inima. Și în sensul acesta... Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Osea, capitolul 15, versetul 19, din inimă ies gândurile rele și gândurile bune. Depinde cine domnește acolo. În Esra, în capitolul 11, versetul 19, Dumnezeu se referă la Israel care câteodată era de partea a lui Dumnezeu, altă dată era departe de Dumnezeu, dar la un moment în care au dorit să se apropie de Dumnezeu și el spune, le voi da o altă inimă, voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Cu alte cuvinte, în noi, în trupul nostru, poate să existe o inimă de piatră insensibilă la vocea lui Dumnezeu, la cercetarea lui Dumnezeu, la provocarea lui Dumnezeu. O inimă împietrită și Apostolul Pavel descrie această inimă împietrită a oamenilor care sunt fără pic de simțire care să săvârșesc răul și nelegiuirea fără să fie mustrați, fără să simtă o vinovăție oarecare. Această inimă împietrită este ca urmare a faptului că mintea este întunecată. Nu poate să proceseze gândurile, emoțiile, dorințele care vin în inima noastră. Și le lasă să meargă așa cum vin. În momentul în care nu ai o sensibilitate față de Dumnezeu, mintea ta este întunecată. Spune Apostolul Pavel, noi suntem străini de orice trăire cu Dumnezeu. Dar dorința lui Dumnezeu este pentru fiecare din noi să ne ia această inimă de piatră și să o înlocuiască cu o inimă de carne, adică sensibilă la vocea lui Dumnezeu, la cercetarea lui Dumnezeu. Și dorința lui Dumnezeu este deosebită pentru că Domnul vrea să lucreze în felul acesta vrea să locuiască în inima noastră, să-și aibă reședința în inima noastră. Efeseni capitolul 3, versetul 17 Hristos să locuiască în inima voastră prin credință. Apoi ce vrea Dumnezeu este să lumineze inima noastră. Adică orice gând care vine... Tu să știi că este bun sau rău, să-l vezi de la distanță. Când e întuneric, nu prea percepi lucrurile care se întâmplă într-un spațiu întunecat. Dar când este aprinsă lumina, atunci se sizezi realitatea adevărul și dorința lui Dumnezeu este să aprindă lumina lui în inimile noastre 2 Corinteni capitolul 4 versetul 6 Dumnezeu ne-a luminat inimile. Și tot apostolul Pavel spune că lumina lui Dumnezeu este îndreptată către inimile noastre până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. Adică Dumnezeu nu vrea doar să, a, să reverse o lumină și apoi această lumină să dispară, ci vrea să răsară și să rămână în viața noastră lumina lui Dumnezeu, luceafărul încă de dimineață până seara târziu, și chiar noaptea, cum spune David, noaptea, inima înveghea. Chiar și în visele noastre, chiar și în somnul nostru, să putem face deosebire între bine și rău. Apoi, dorința lui Dumnezeu este să pună în inima noastră, alături de lumina lui, arvuna Duhului. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 22. Ne-a pus în inimă Arvuna Duhului. Știți ce înseamnă Arvuna? Arvuna înseamnă un acont, un down payment, un avans, un avans. Adică o parte din întreg până când tu încă nu ești așa bine pregătit, informat din cuvântul Domnului. Domnul pune arvuna Duhului, pentru că prin Duhului Dumnezeu Dumnezeu ne călăuzește, se atinge de emoțiile noastre Așa cum am învățat miercuri la rugăciune Domnul ne-a vorbit, El vrea să se atingă de emoțiile noastre Vrea să ne mângâie, vrea să ne întărească Vrea să îndepărteze întristarea, supărarea, ura Și toate lucrurile care nu sunt după voia lui Dumnezeu Și vrea să ne facă inima după voia lui Dumnezeu la început este în formă de arvună, dar apoi Dumnezeu vrea să avem plinătate, să nu rămânem doar la nivelul acesta. Și El spune în Galateni, în capitolul 4, versetul 6, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Și apoi vedem în faptele apostolilor cum această binecuvântare se extinde la copiii lui Dumnezeu, pentru că dorința lui Dumnezeu este ca inima noastră să fie plină de Duhul Sfânt. Amin. Și când inima ta și inima mea este plină de Duhul Sfânt, atunci temperamentul tău, personalitatea ta, cu toate slăbiciunile ei, sunt anihilate. Pentru că apare al cincilea temperament pe care psihologii nu l-au experimentat, nu l-au pus în cărți, dar creștinii au aceasta prin experiența lor. Când ești plin de Duhul Sfânt, se fac lucruri deosebite, extraordinare, tu te miri de tine însuși. Mă, cum am putut tăcea la provocarea aia? Cum am putut să mă bucur în situația aceea? Tu ai temperamentul al cincilea plin de Duhul Sfânt și predomină acest temperament. Când fac consiliere pentru cei care se căsătoresc, sunt foarte grijuriu să îi fac să se cunoască să înțeleagă că anumite atitudini, anumite reacții pe care le au, sunt datorită temperamentului cu care s-au născut. Și cei doi trebuie să se îngăduiască unul pe celălalt. Dacă ești sanguin, ai un comportament și predominant sanguin sau coleric, ai o atitudine, un comportament determinat de acest tip de personalitate. Dacă ești melancolic, totdeauna între melancolic și coleric sunt conflicte posibile. Și în special când vin doi care au ajuns în probleme, soț și soție, încerc să le spun, problemele acestea apar datorită temperamentului nostru. Dar cu cât ne apropiem mai tare de Dumnezeu, cu cât predominant în viața și comportamentul nostru este al cincilea temperament plin de Duhul Sfânt, acolo există îngăduință. Acolo se poate aplica versetul pe care apostolul Pavel îl spune în Efeseni. Dacă unul are pricină să se plângă de altul, motive temeinice, motive pe care le poți dovedi, iertați-vă unul pe altul. Așa cum a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Cum a iertat Hristos? Nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre, când spunea Daniel dimineață. Așa vrea Dumnezeu ca comportamentul nostru să fie binecuvântat de prezența Lui. Hristos să locuiască în inimile noastre. Lumina Lui Dumnezeu să strălucească de dimineață și chiar și în timpul nopții în viața noastră. Apoi Duhul Sfânt. Să fie împlinătate, să-și facă lucrarea, să se atingă de emoțiile noastre, să lucreze cu putere. Și apoi, Cuvântul Domnului ne spune în Ieremia 31 cu 33 că Domnul dorește ca să pună cuvântul său, legea lui, în inima noastră. Voi pune legea mea înăuntrul lor și o voi scrie în inima lor, să rămână acolo. Cu cât citești mai mult cuvântul lui Dumnezeu, cu cât îl aplici în viața ta și cu cât îl spui și altora, cu atât cuvântul lui Dumnezeu se gravează adânc în inima noastră. Rămâne acolo și în momente și situații nu reacționăm în funcție de acumulările negative din viața noastră, ci reacționăm în funcție de aceste acumulări ale Cuvântului Lui Dumnezeu. Pentru că ce se întâmplă în viața noastră? Tot ceea ce noi trăim, expresiile pe care le auzim, viața pe care o trăim zi de zi este înregistrată în conștientul nostru și apoi sedimentată în subconștient. Și în subconștientul nostru sunt două zone, zona supresată și zona represată. În zona represată sunt sedimentate lucruri care noi le-am trăit de mult, care cu greutate facem apel la nivelul conștientului să ne aducem aminte ce s-a întâmplat acolo. Dar lucrurile sedimentate în această zonă, ele acționează automat în timpul momentelor de criză. Și de multe ori te trezești fără să ai argumente că te comporți într-un fel sau altul și te de tine însuri, cum te-ai comportat în felul acesta, bine sau rău? În funcție de ce ai tu sedimentat acolo în subconștientul supresat? Cu cât noi vom trăi o viață mai intensă și mai durabilă cu Dumnezeu, cu cât nu ne va despărți nici înălțimile, nici adâncimile, noi vom reacționa chiar și în momente de criză, sub călăuzirea cuvântului pe care l-am acumulat în inima noastră. De aceea aș vrea să înțelegem în această dimineață, este foarte important pentru noi. Să ne pregătim din timp pentru momentele în care vom ajunge în vale, în situațiile nefavorabile. Să ne strângem merinde pentru ca să acționăm și să reacționăm conform voii lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc, spune tot David. Este atitudinea pe care noi trebuie să o acceptăm și în mod conștient să o cultivăm în viața noastră. Să nu fie ceva sporadic, să nu fie ceva accidental, O, acum ați necăjit, acum am probleme. Aș vrea să văd ce vorbește domnul. Și atunci deschid Biblia. O! Oh. Hmm. Mulți s-au căsătorit în felul acesta. Doamne, vorbește. În, în uh, formularul de consiliere apare întrebarea aceasta, ce a vorbit Domnul în ceea ce privește căsătoria. Doamne, vorbește Tu. Vreau, domne ca Tu să-mi vorbești. Up, pac. Iuda, după ce l-a vândut pe Domnul, s-a dus și s-a spânzurat. Drații mei, comunicarea noastră cu Dumnezeu trebuie să fie o comunicare ordonată. Și în ceea ce privește inima noastră, aș vrea ca să înțelegem în această dimineață că Domnul vrea ca noi să ne pregătim din timp inima pentru a acționa și reacționa în situațiile nefavorabile. Și Domnul vrea lucrul acesta să ne pregătească și de aceea El ne vorbește. Este voia Lui Dumnezeu ca El să vorbească inimii noastre, mai ales dacă El locuiește în inima ta, mai ales dacă tu accepti lumina Lui să rămână aprinsă în viața ta, mai ales dacă... Tu accepti ca legile lui Dumnezeu să fie scrise în inima ta și Duhul Sfânt să lucreze, să lucreze în plinătate, să-și facă lucrarea în viața ta. În momentul acesta, Dumnezeu este Cel care comunică cu viețile noastre, cu inima noastră. Inima îmi spune din partea ta. De unde știa David că este din partea Domnului? De unde știa? Sunt multe voci care vorbesc în viața noastră, care atentează la această poziție de a vorbi, de a ne sfătui, de a ne da îndemnuri, de a ne ajuta în deciziile noastre. Sunt foarte multe voci. Haideți să vedem câteva din ele care ni se adresează. Și prima voce care ni se adresează este vocea rațiunii noastre. Gândirea noastră. Câți dintre dumneavoastră din locul acesta puteți să ridicați mâna sus și să spuneți gândirea mea, este 100% adevărat. Câți? Știți de ce nu putem ridica mâna sus? Pentru că cunoaștem doar sub 1% din adevărul absolut al lumii acesteia. Sub 1%. Dumnezeu ne dă înțelepciune. Dumnezeu ne dă judecată și în rugăciunile noastre este bine să cerem de la Domnul Doamne, dă-mi înțelepciune Ajută-mă să pot să judec lucrurile din perspectiva Ta, în sistemul Tău de valori Ajută-mă, Doamne, să penetrez peste ceea ce văd ochii mei, ce aud urechile mele, ce am citit și am învățat Ajută-mă, Doamne, să beneficiezi de înțelepciunea care vine de la tine. În proverbe, cuvântul Domnului ne spune să ne încredem în Domnul și să nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră. Pentru că suntem imperfecți, suntem limitați în gândirea noastră. Noi judecăm în sistemul uman de valori. Noi judecăm după ceea ce am învățat, după experiențele pe care le-am avut noi, părinții noștri. Noi judecăm situațiile și problemele din viață în modul nostru uman. Și cum spuneam, suntem limitați pentru că doar 1% percepem din adevărul absolut existent în universul acesta. De aceea, haideți să ne lăsăm pe mâna lui Dumnezeu. Și atunci când vocea rațiunii noastre ne vorbește, să verificăm această voce cu Dumnezeu. Dar trebuie să ai un etalon. Nu? Orice sistem de măsură, poți să spui că este corect când te raportezi la etalonul măsurii respective. Îl verifici. Metru pe care eu îl am este cu adevărat gradat bine și atunci mergi la etalon. Le amintesc, pe vremea comunismului trebuiau toate instrumentele de măsură să le etalonăm. Și nu era un anumit grad de etalon, după care trebuia să le duci la verificare. Și după ce verifica instrumentul de măsură, indiferent care era el în greutate, în lungime, în volum, punea ștampila și spunea, pentru o perioadă poți să folosești acest instrument. După ce se expira perioada de verificare, trebuia să-l duci din nou la verificare. Frații mei, aș vrea să ne verificăm sistemul nostru de gândire. Aș vrea să ne verificăm sistemul nostru de valori. După principiile și perceptele împărăției lui Dumnezeu. După cuvântul lui Dumnezeu, pentru că atunci... Cuvântul lui Dumnezeu este cel care dăinuiește. Judecățile oamenilor s-au infirmat, multe dintre ele, chiar unele care au ajuns la nivel de lege, în fizică, în chimie, pentru că noile descoperiri au infirmat anumite aspecte ale legii respective. Și în această dimineață aș vrea să înțelegem că nu ne putem baza înțelepciunea noastră. Că nu ne putem, nu putem să ascultăm doar vocea înțelepciunii noastre. Apoi, există altă voce care ni se adresează în mod continuu. Și fac analogie cu persoana care a spus că m-am predat la Domnul recent. Și parcă am lupte mai mari, parcă ă, sunt într-o situație mai critică ca înainte. Da, normal, pentru că ai ajuns în această stare de război și diavolul este cel care dă ca un leu și caută să-i prindă pe oamenii care vor să se apropie de Dumnezeu, să-i tragă în jos. Este vocea diavolului care atentează la integritatea noastră de copii ai lui Dumnezeu. Dacă a avut curajul să se adreseze lui Isus Hristos în momentele cele mai intime, când stătea în post înaintea Domnului și să pregătea să se lanceze pentru lucrare, în momentele acestea intime a venit și l-a ispitit, a venit și l-a provocat. I s-a adresat. Cum nu i se va adresa ție și mie? El vine tot timpul. De aceea noi trebuie să distingem vocile care vin în viața noastră. Apoi este vocea oamenilor din jurul nostru. Când treci prin situații critice, uitați-vă la Iov. Prietenii cei mai apropiați, așa se întâmplă, așa în prietenie, au venit și au început să-i dea sfaturi. Citiți sfaturile lor și veți vedea până și soția lui a venit și i-a dat sfat. Și ce a zis soția? Bleastă-mă-l pe Dumnezeu și mori odată, că m-am săturat de tine. Miroși greu, îmi creez probleme, nu mai pot dormi noaptea. leastă mă pe Dumnezeu. Frații mei, stimați creștini, vocile oamenilor din jurul nostru nu sunt mai perfecte ca vocea rațiunii noastre. Ele sunt la fel de imperfecte, la fel de limitate ca gândirea noastră. Noi credem că oamenii au... Unii dintre ei, experiențe bogate, au învățat mult, știu multe și mergem la ei după sfat. Nu-i rău, nu-i rău, dar hai să verificăm sfatul lor cu etalonul lui Dumnezeu. Pentru că nu ne putem baza pe sfaturile lor, pentru că ei îți dau sfat, dar nu ți dau de cheltuială. Când e la cheltuială, zice, îmi pare rău, e decizia ta. Doi, luat decizie. Discutam cu soția săptămâna trecută, uitându-ne la niște situații și uh, ziceam, auzi, trebuie, trebuie neapărat să ne rugăm Domnului pentru copiii noștri ca deciziile pe care le iau să fie decizii înțelepte și noi să nu îi influențăm în deciziile lor. Ne refeream la căsătorie. Pentru că atunci când ei au decizia și se întâmplă ceva, îi vezi că tac, se retrag și își rezolvă problema. Dacă tu îi conduci la o decizie oarecare, spunea în prezentarea care a fost acolo, Pata îi spunea la maică sa. Dar tu l-ai vrut. Și eu te-am ascultat. Dar nu l a iubit. Nu l a iubit, dar vă știi, ascult pe tine. Trații mei, oamenii din jur, inclusiv cei apropiați nouă, știu să dea sfaturi. Să-i ascultăm. Le spun tinerilor care se căsătoresc. Ascultați sfaturile părinților voștri pentru că ei au trecut pe unde voi începeți să umblați. Și e un lucru deosebit să le asculte. Dar decizia le aparține lor. Pentru că ei sunt responsabili față de viață, față de realitatea vieții și în special față de Dumnezeu, de deciziile pe care ei le trăiesc. Apoi, mai există vocea culturii, vocea tradiției, cum spunea Ted înainte de închinare. Cultura de multe ori vine cu vocea ei. Așa-i bine. Pentru că moș din strămoșii noștri fac lucrul acesta. Dar de ce fac? Așa au făcut toate generațiile. O tânără o întreabă pe mama ei, dar de ce tai cârnațul la dimensiunea asta? Așa făcea și mama mea. S-a dus la bunica pentru că trăia și i-a zis, auzi bunica, dar de ce tai cârnațul la dimensiunea asta? Dar așa a făcut și mama mea. De multe ori vocea tradiției, a obiceiului, a culturii, ne blochează gândirea. De ce batem din palme, de ce lăudăm pe Dumnezeu în modul în care lăudăm? Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Părinții mei n-au făcut lucrul acesta. Oamenii din jurul meu s-au uitat la mine când au văzut că îmi ridic mâinile spre cer și sunt plin de bucurie în casa Domnului. Și au zis, ce s-a întâmplat cu asta? Nu cum vă băut prea mult vin. Noi totdeauna, veselia și buna dispoziție, o asociem cu vinul. Și Apostolul Pavel spune, nu vă îmbătați de vin. Aceasta este dăstrăbălare. Fiți plini de Duh. Cu alte cuvinte, plinătatea Duhului Sfânt se manifestă în același mod în care se manifestă vinul, dar la un nivel mult mai superior ai o bunătate, ai o veselie, o liniște, o pace care vine din partea lui Dumnezeu. Ce să facem cu aceste voci care ne vorbesc? Să le punem pe etalonul lui Dumnezeu. Să le verificăm din când în când. Să nu luăm decizii majore în viața noastră fără ca noi tot ceea ce ni se spune să verificăm. David avea certitudinea că ceea ce a auzit caută fața mea vine din partea Domnului. Am fost atent având copii mici patru la număr. Cum reacționează? Și era foarte interesant. Fiecare din ei nici nu vedeau bine nici nu a intrat bine în societatea în care i-am primit în familia noastră. Ori de câte ori soția venea, își întorceau capul. Când auzea vocea ei, își întorcea capul în direcția respectivă. De ce? De ce credeți? Îi cunoștea vocea. Îi cunoștea vocea. Foarte interesant, cei care, cele care sunteți gravide, aș vrea să vorbiți cu copiii voștri, până nu se nasc. Ele, fătul, copilul mic, bebelușul, până nu se naște, aude vocea, știe ce se întâmplă în jur. De aceea, sfatul atât al medicilor și a specialiștilor este... Ca femeile gravide să trăiască într-o atmosferă pașnică, într-o atmosferă în care copilul, bebelușul încă nenăscut, să poată să se dezvolte armonios în ceea ce privește entitatea emotiv-afectivă a ființei lui. Și el cunoaște glasul pentru că are relație, cunoaște glasul pentru că a stat în prezența persoanei respective. Așa trebuie să fim și noi, fraților. Să nu ne forțăm, o, oare ce se întâmplă, să, să completăm chestionare, oare... Într-adevăr, e vocea lui Dumnezeu, nu e vocea lui Dumnezeu. În mod natural, noi trebuie să ajungem la nivelul acesta, prin inima noastră, să percepem imediat, fără un proces laborios de analize, este vocea lui Dumnezeu sau nu este vocea lui Dumnezeu. Cum putem să distingem vocea lui Dumnezeu? Primul lucru, să căutăm să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Cum îl putem cunoaște mai mult pe Dumnezeu? Primul lucru, cel mai practic lucru care ne este la îndemâna noastră a tuturor, a tuturor celor ce știu citi, este să citim cuvântul Domnului. Apoi să avem experiențe cu Dumnezeu. Cu cât ai mai multe experiențe cu Dumnezeu, cu atât îl cunoști pe Dumnezeu în ipostaze diferite și pătrunzi în cunoașterea lui Dumnezeu în zone pe care de multe ori nu le poți citi nicăieri. Experiența cu Dumnezeu. Apoi, este foarte important ca noi să ne intensificăm relația noastră cu Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu să nu fie o relație sporadică, așa cum doi îndrăgostiți se, îndrăgă, se întâlnesc o dată pe lună. E ok? Tinerilor. Când băieții au început să discute, am zis, bă, eu pot înțelege, domne dar chiar... Chiar așa, domne, noi ne trimiteam dată pe lună câte o scrisoare. S-a schimbat lumea. Stea și noaptea. Că mi-a venit odată uh, desfășurătorul la convorbiri telefonice, mi-am dat seama că. Mă da, tu ce faci noaptea? Tu nu, vorbi, tu, tu nu dormi. Păi dar uite, la ora 1, la ora 2, noaptea. Atunci când ești îndrăgostit de cineva, nu mai există zi, nu mai există noapte, nu mai există din lună în lună. Frații mei, să intrăm într-o relație apropiată, să intensificăm relația noastră cu Dumnezeu. Zilnic să avem întâlnire cu Dumnezeu. Zilnic să stăm în părtășie cu Dumnezeu. Zilnic să ne rugăm Domnului. Apostolul Pavel spune, rugați-vă neîncetat. Chiar și când conduci, chiar și când ești la locul de muncă, rugați-vă neîncetat. Aduceți laudă, glorie la adresa lui Dumnezeu. Prin aceasta îți intensifici relația ta cu Dumnezeu. Apoi, este foarte important ca noi să ascultăm de vocea lui Dumnezeu. David spune, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta o caut. Dacă tu nu asculți la ceea ce vorbește vorbeaște Dumnezeu, crezi tu că Dumnezeu va continua să-ți vorbească cu aceeași intensitate? Dacă Dumnezeu te vede că în timp ce El îți spune apropie-te de mine, tu te depărtezi de El, crezi tu că Dumnezeu, deși Dumnezeu are o îndelungă răbdare, și dorește ca niciunul din noi să nu piară, ci toți oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. E dorința lui Dumnezeu. E dorința lui Dumnezeu. Dar dacă tu nu asculti de Dumnezeu, aș vrea să înțelegi că Dumnezeu îți va vorbi tot mai rar și tot mai rar. Și atunci vei avea nevoie să mergi la proroci, Vei avea nevoie să mergi la ghicitori, vei avea nevoie să mergi la vrăjitoare. Când vei vedea că Dumnezeu nu-ți mai vorbește, când vei vedea că Dumnezeu nu mai răspunde la rugăciunile tale, când vei vedea că te afli în vale și glasul tău răsună ca un ecou fără un răspuns pe care îl așteptai și de care aveai nevoie. Frații mei, noi trebuie ceea ce învățăm să aplicăm în viețile noastre. Degeaba avem aceste predici prin care învățăm cum să rămânem neclintiți dacă noi nu vom învăța aceste declarații și nu le vom trăi în viața noastră. Cum prezentam duminica trecută, cineva care a ascultat mesajul și în timpul săptămânii a acționat a stat de vorbă cu Dumnezeu și a zis, Doamne, cum pot să fiu înrădăcinat în casa Ta? Cum pot, Doamne, să slujesc cu devotament, cu credincioșie în casa Ta? Și Domnul a vorbit. Domnul ne vorbește și nouă în continuare. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne pregătească pentru viață, pentru munte și pentru vale, ca să rămânem neclintiți și nimic să nu ne desparte de El. Nimic și nimeni să n-aibă puterea aceasta, ci noi să trăim o viață neclintită. Noi să putem să declarăm, așa cum a declarat David, voi avea o inimă care să distingă și să asculte de vocea Domnului. Voi avea o inimă care să distingă și să asculte de vocea Domnului. Aceasta este declarația pe care aș vrea să o rostești săptămâna aceasta. Voi avea o inimă care să distingă de toate vocile care îmi vor vorbi. Vocea rațiunii mele, vocea diavolului, vocea oamenilor din jurul meu, vocea culturii, a tradiției, a societății în care trăiesc. Voi distinge Amin. și voi asculta de vocea Domnului. Domnul să ne ajute la aceasta. Dar ca să poți face lucrul acesta, trebuie să-ți predai inima Domnului. Fiule, dăm inima ta. Trebuie să-L lași pe Iisus să domnească acolo. Trebuie să lași ca lumina lui Dumnezeu să strălucească înăuntrul inimii tale. Trebuie să strângi cuvântul Domnului în inima ta ca să nu păcătuiești. Trebuie să lași ca legile lui Dumnezeu să fie scrise, să rămână în inima ta. Trebuie să lași ca Duhul Sfânt să lucreze în plinătate în inima ta. În această dimineață avem harul să-L invităm pe Iisus la un nou nivel în viața noastră, să-L instalăm ca Domn al vieții noastre. Avem aici pregătită cina, care este o expresie a relației noastre cu Dumnezeu. E o expresie a relației noastre cu Dumnezeu. Apostolul Pavel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 noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Suntem parte a unui întreg. Și apoi, versetul 21 spune, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu poate ieși din aceeași vână apă dulce și apă sărată. Din aceeași inimă, gânduri bune și gândurile. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât Domnul? Rați mei, e un lucru extraordinar pe care aș vrea să îl percepem în această dimineață. Și anume... Că noi stăm la masă cu Dumnezeu. El este aici. L-am invitat dimineață, dar momentul în care doi sau trei au venit aici, în numele Domnului, să se întâlnească cu Domnul, Domnul să le vorbească, Domnul este prezent aici. Că-L invităm, că nu-L invităm. El este prezent aici. Și în momentul acesta, El este Cel care ne cercetează, ne vorbește, ne pregătește. A te împărtăși din sângele lui Iisus Hristos este a primi jertfa lui Iisus Hristos peste păcatele tale, peste murdăriile tale, peste stările prin care tu ai trecut. Vii și spui, Doamne Iisuse, primesc jertfa ta. Curățește inima, Domnul vrea să avem o inimă curată. În această dimineață tu poți să pui puterea sângelui lui Iisus Hristos peste gândurile tale. Tu poți să spui orice gând îl fac rob ascultării de Hristos. Cer puterea sângelui tău peste gândurile rele, peste dorințele nesăbuite, peste dorințele rele, peste atitudinile care nu le-am putut stăpâni de atâtea vreme. Cer plinătatea Duhului Sfânt. Doamne, revarsă aceasta peste mine astăzi. Și când vei lua paharul în mână să ceri, ca această putere a sângelui lui Isus să-și facă efectul în viața ta. Și când vei lua pâinea, să înțelegi că toți suntem una în Hristos. Suntem Biserica lui Isus Hristos. Tu nu ești un nimeni. Tu nu ești o frunză purtată de vânt. Tu ești important. Tu ești un pion important în mecanismul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să iei cu certitudine, cu îndrăsneală și să spui Doamne Iisuse, pune viața ta în viața mea! Când vei lua pâinea, aș vrea să cer, cer o infuzie a puterii tale peste viața mea. Să fiu neclintit, să fiu puternic. Aș vrea să plecăm capetele și să ne pregătim pentru momentul acesta de a sta înaintea lui Dumnezeu. Cei care sunt numiți în direcția aceasta de a împărți cina, aș vrea să vină în față. Și în timp ce împărțim cina, fiind atenți când ajunge farfuria lângă dumneavoastră, veți lua o bucată de pâine și un pahar și îl veți ține în mână. Dar până când îl vom servi, aș vrea să veniți înaintea Domnului și dacă Domnul va a vorbit în această dimineață, stați de vorbă cu El. Stați de vorbă cu El. fați așa cum a făcut David. Doamne, din partea Ta aud lucrul acesta. Mă decid, mă hotărăsc, vreau să-L fac, vreau să-L aplic în viața mea. Și cereți ca Domnul să lucreze cu puterea Lui. Vom face această lucrare. self